Родина бойків на його обрії більше не з'явиться. У Максима знову проблеми. Співрозмовниця мало не плакала, причому, досвідчений у всьому, що стосується бесід із потерпілими, майор Шалига відчував, заплакати вона може мити. Та він у вас ходяча проблема, буркнув, аби щось відповісти. А може, стати неходячою!» Тепер Шалига почув справжню жіночу істерику. Рука машинально крутнула кермо, розвертаючи машину буквально в ста метрах від його будинку. Умієш цей ідіот в історії влазити, головне всіх інших утягувати. От уміє ваш чоловік в історії влазити, повторив майор Шалига, вислухавши все до кінця. Вибиратися не навчився. Покірно погодилася Іра. «Що тепер робити?» «Нічого!» Шалига справді був роздратований. Горбатого могила виправить. Слово «могила» викликало нову хвилю жіночої істерики. «Не треба!» – вигукнула Ірина. «Ясно, що не треба!» Насправді в цю хвилину майор Шалига намагався домовитися сам із собою і не міг. Бо з одного боку. Він, офіцер міліції, якого, як не крути, опустив цей поганий писарчук Бойко, має повне право не втручатися в те, що відбувається. Адже він, Шалига, не зміг із різних причин накрутити Бойкові хобот, тому журналюга продовжив свої погані ігрища, загрався остаточно, і тепер йому з повним на те правом загорнуть хобот Позбавлені гальм люди. За способом мислення та дії ці первісні люди часом гірші за деконів Києва. Та якщо глянути на все це під іншим кутом зору, нахабно хитруна бойка не просто відшмагають ременем і стюбнув кілька разів та ще й з хорошим чоловічим відтягом. Одначе невідомий йому Коля Зубок ризикнув подзвонити Ірині та сказати. Її чоловіком займається не лише тамтешня міліція в особі начальника. Там підключився якийсь місцевий ділок із явно кримінальним минулим і не надто вже й прихованим кримінальним сьогоденням. Власне, це його репутація постраждала від невинних на перший погляд жартів Бойка. Це означає, якщо він, майор Шалига, нічого не робитиме для порятунку Бойка, від журналіста може нічого не лишитися. Він не міг дозволити собі, аби з його відома і при його бездіяльності скалічили людину. Нехай навіть це Максим Бойко, через чиї фокуси він, майор Шалига, мав величезні проблеми, і вони, до речі, і досі не до кінця вирішені. Саме тому про участь шалиги у цій рятувальній операції ніхто сторонній знати не повинен. Коротше, спробую приватним порядком. Поки не почалося, – сказав він. Що почалося? – перепитала Іра. Це приказка така. Ваш чоловік, Ірино, будь-кого до білого гарту доведе. Тому поки пожежі нема, зроблю пару дзвінків. Я в тамтешній міліції нікого не знаю, але система одна, люди в ній завжди є. Невідомих солдатів у нас не буває. Вислухавши матюкливі тиради від кількох колег, Шалига вже протягом наступних 20 хвилин дізнався, хто саме з головного управління свого часу вчився з Глібом Георгійовичем Товкачем, і чиє прізвище може бути авторитетним настільки, що той піде на поступки, а ще за півгодини з'ясував, що собою являє Антон Рикалов. Таки треба витягати звідти, Бойка, вирішив Шалига. Заслужив цей придурок кари, тільки не такої страшної. Поїхали, мовив до Ірини, яка весь час Мовчки стежила за ним і слухала у телефонні розмови. Зараз тільки жінку свою попереджу і поїдемо. Куди? Туди. Ну, ви себе до ладу якось приведіть. Так як тоді за чоловіком у міліцію примчали. Ви в мене, Ірино, будете як артилерія. Тобто, красива жінка, тим більше... «Натуральна білявка, завжди секретна зброя, хіба, а то проти неї навіть чоловік із гранатометом не встоїть. Бо чоловік, розумієте? Ох і пощастило ж вашому чоловікові з жоною. Розуміючи, що відходить від теми, дає волю особистим відчуттям, Шелига діловито розпорядився. «Десять хвилин на збори вам вистачить?» «Вистачить вам десять хвилин на ухвалення рішення», – суворо запитав майор Шалига утовкача. «Двом розумним і бувалим у бувальцях людям, котрим на початку другої години ночі показали серйозне міліцейське посвідчення, а потім коротко виклали суть справи, десять хвилин на роздуми цілком вистачило». Ось тільки рішення, яке вони мусили ухвалити, жодного з них не влаштовувало. «Чого ти визврівся на мене?» – роздратовано кинув Рикалову начальник міліції. «Я ж не знав, що у київських колег до нашого хлопчика оперативний інтерес. То-то він так борзо тримався. Добре, хоч ти його відразу з собою не забрав». «Хоч не попсували його твої ці...» «Ми можемо якось розрулити ситуацію?» Глухо запитав рекало розуміючи бодатися з київським міліцейським майором, який примчав серед ночі та ще й з такою розкішною бабою замість групи підтримки. Йому не до снаги. «Вважай, це тобі київський карний розшук!» У писок наплював, похмуро відповів Товкач. А тобі – ні. А мені, до твого відома, постійно хтось плює. Чи в писок, чи в борщ – різниці нема. Я все одно на своєму місці сиджу. Сидиш, – погодився Рикалов, – поки я цього хочу. У глибині душі Гліб Товкач усвідомлював. Правий Рикалов – за його та Чортіва бажання, він зі свого місця швиденько полетить кудись в область, нібито на підвищення, а насправді на посаду, яка нікому не потрібна, і нічого в міліцейському табелі про ранги не важить. Та в нього теж був свій козир. Слухай, Рикалу, я так добре тебе знаю, що тобі вигідно, аби мене на моєму місці ніхто не займав. А чорчеву і поготів.